Обов'язково мотляла ним в різні боки і топкла б обдолівку, як щаслива цуценя. Але вона рівно сиділа на кріслі, тільки вся напружилась і старалась вловити кожну зміну в моєму голосі. Чи бувало, я не хочу з нею пожартувати. Я ж старався, щоб на моєму обличчі нічого не змінилось, аби жоден сумнів дівчину не потревожив. Бачив, як вона тихцем зиркнула в бік матері та була для неї беззаперечним авторитетом, сестра задоволена посміхалась. Дівча врешті повірила, що з неї не насміхаються, і розсміялась. «Що за походи до кормниці?» – спитав зацікавлено я, смакуючи салатку з латука. З племінницею завжди терплялись кумедні історії. Я любив їх слухати. Ми всі троє сміялись голосно ще до кінця історії, коли ж фінал все-таки наступав, та в нас на очах бриніли сльози і боліли щелепи від реготу. Вона днями ходила з однокласницею в супермаркет за якимись дріб'язками до школи. «Зошити чи щось таке?» – почала сестра, не дочекавшись, поки донька збереться з думками. «Мама, ми ходили за ручками з фіолетовим чорнилом», – обурилась дівчина. «Та яке це має значення?» – здивувалась жінка. «Все в житті має значення», багато значно, – багатозначно заявила племінниця, і, не чекаючи, доки її ще хтось переб'є, «Продовжила». Так от, взявши з полиць дві чорнильні ручки, дві гумки до стирання, ми стали в чергу до однієї з кас, де було найменше людей. Поки стояли, то оглядали всілякі дрібниці, виставлені на стелажах вже при самих касах. Носові серветки, туалетний папір, одноразовий посуд, шоколадні батончики, батарейки, жуйки – і ще багато всілякого мотлоху, напевно з надією, що хтось може згадати, що щось таки забув з цього купити. Моя подруга крутила в руках невеличку круглу, пласку срібну коробочку з прозорою кришечкою, під якою видно було вміст ніжно-рожевого кольору. Річ виглядала доволі естетично, і гламурненько. Тож колежанка закохана у все, що рекламується, і, судячи з рекламних обіцянок, має робити життя вдалішим і безпроблемнішим. Ніяк не могла цього поделка випустити з рук. Що це? спитала я, аби щось питати, адже всі ці штучки, особливо дівочої рожеві, мене не цікавлять. Усі ці бантики, фальбаночки, сукеночки. Ні, це не для мене. Думаю, це блиск для губ, задумливо розтягуючи слова, відповіла моя подруга. Послухай, вона раптом пожвавішала, а давай купимо його тобі. Вона щиро мало не благаючи, заглянула мені в очі. Ні, не треба. «Поклади на місце, ти ж знаєш, що всілякі ці штучки мене не цікавлять». Рішуче, аби в цю ж мить припинити будь-які спроби подальшого вмовляння, відчеканила я. Замість того, аби мене послухати, вона наче збожеволіла. «Давай купимо, давай!» – не відступала. Черга підходила до нас – Касирка, молода дівчина, пробивала вже другу ручку, і я, аби хоч якось виплутатись від настирливих прохань подруги, забирала коробочку з її рук. Не знаю, навіщо, можливо, щоб краще самі роздивитись, можливо, щоб самі поставити на місце. Раптом моє око вихопило бренд компанії-виробника. Той самий, що і на презервативах, що лежать тут же поряд. В одну єдину мить до мене доходить, що це не блиск до губ.